На другий день турніру небом побігли хмари, з заходу задмухав різкий вітер. У такі дні натовп зазвичай менший, подумав Дунк. Було б легко пропхатися до самої огорожі, подивитися герці зовсім зблизька. Яйк міг би сісти просто на огорожу, а я стояв би позаду нього. Замість цього Яйк сидітиме на помості, вдягнений у шовки та хутро, а Дункові лишиться споглядати чотири стіни келії в башті, де його тримала сторожа з наказу пана Ясенброду. Кімната мала вікно, але дивилося воно не туди, куди треба. Та Дунк все одно совався на лаві, коли вікна від самого світанку похмуро витріщався на містечко, поля та ліси. В нього забрали мутузяного учкура з мечем і кінджалом, а заразом і всі гроші. Лишалося тільки сподіватися, що Яйк або Раймун не покинуть каштана та грома на призволяще. Яйк, пробурмотів він ледь чутно. Заплотний зброєносець, убогий хлопчина з провулків король берега. Цікаво, чи якогось лицаря на світі отак пошивали в дурні? Дунк бовдунк дунк, тупіший за замковий кут, а кмітливий, як той тур. Йому не дозволяли говорити з Яйком з тієї миті, як сторожа пана Ясенброду запопала їх усіх коло вертепу. Ані з Раймуном, ані з Танселою, ані з кимось іншим. Навіть із самим господарем замку та міста. Він не знав, чи ще колись взагалі їх побачить. Його могли полишити вмирати на самоті у цій комірчині. «А що ти хотів, дурнику?» – гірко питався він до себе. Ти збив на землю принцового сина і натовк йому ногами пику. Під сірим небом прапори та шати високородних панів і славетних лицарів, напевне, уже несяють тією мальовничою красою, як напередодні. Сонце, заховавшись між хмарами, вже не додасть сталевим шоломам грізного блиску, не спалахне сліпучо на золотих і срібних візерунках. Та все ж Дунг шкодував, що не стоїть у тому натовпі і не дивиться на герці другого дня. Бо ж на другий день у поле виїжджали заплотні лицарі, вояки у грубих кольчугах, на конях без ладр і кольорових чабраків. Принаймні він міг чути, що робилося на турнірі. Ревіли роги оповісників, час від часу галас натовпу вказував, що хтось упав або встав або вчинив щось особливо звитяжне. Він трохи чув навіть стукіт копит з рідка брязкіт меча або тріск списа, що ламався. Від останнього дунк щулився, бо згадував звук, з яким Айріон зламав танцеленого пальця. Ближче було чутно ще й інше кроки у палаті за дверима, стукіт копит у дворищі внизу, вигуки та балачки з замкових мурів, інколи вони глушили галас турніру, та думкові було байдуже. «Заплотний лицар – то справжній лицар Дунку», – якось сказав йому старий багато років тому. «Інші лицарі служать панам, які їх годують, або ж сидять у господах і замках, тримають землю від своїх князів. А ми служимо, кому хочемо, тільки тим панам, чия справа нам по серці. Кожен лицар обітує захищати слабких та невинних, але саме ми, заплотні лицарі, краще за інших тримаємося своїх обітниць». Аж дивно, яким сильним виявився спогад про слова старого лицаря. Дунк навіть здивувався, коли він сам сплив із глибини пам'яті. Старий під життя, мабуть, і сам би не згадав, що колись казав Дункові ті слова. Ранок скінчився, настав полудень. Час минав, віддалений гармидер турніру почав стихати. У кімнаті темніло, а дунк сидів собі на лаві коло вікна, вдивляючись у дедалі густіші сутінки і намагаючись забути про порожній шлунок. Зненацька він почув кроки і брязкіт залізних ключів, а тоді розігнувся і звівся на ноги, щойно двері відчинилися. До середини ввалилися двоє стражників, один з яких ніс олійну світильню. За ними зайшов служник з тацею харчів, а слідом яйк. «Залиште світильню, поставте їжу і йдіть собі», – наказав малий. Вони виконали наказ, хоча, як помітив Дунк, лишили двері прочиненими. Пахощі й нагадали йому, як страшенно він зголоднів. На таці стояла миска горошку, лежав теплий хліб з медом, рожно, добре засмаженого з цибулею м'яса. Він сів коло таці, розламав хліб руками і набив рота. «Ножа немає», – відзначив він. «Чи не думають вони, що я тебе заріжу?» Мені вони не сказали, що думають. Яйк мав на собі жупан чорного штофу з облямованими червоним єдвабом рукавами. На грудях йому було вигаптовано триголового дракона дому Таргаріен. «Дядько, кажуть, я мушу сумирно прохати вибачення за те, що вас обдурив». «Дядько», – повторив Дунк, – «кому дядько, а кому принц Байлор?» Хлопчик похнюпився. Я зовсім не хотів брехати. Але збрехав. Про все. Починаючи від імені. Щось я ніколи не чув про принца Яйка. Таж насправді мене звати Аегоном. Але братик Аємон бува дражнив Яєгоном, як я зовсім малий був. То й прилипло яєчне прізвисько. Зараз Аємон у цитаделі навчається на маестра. Та Ірон інколи теж кличе мене Яйком. А ще я сестри. Дунк підняв рожно і вкусив м'яса. Мабуть, коза піддобрена якимось панським зіллям, що він його раніше й не куштував. Масний сік потік під боріддям. «Айгон, кажеш, ясна річ, на честь Айгона-дракона треба гадати. Скільки бо Айгонів сиділо на престолі?» «Четверо», – відповів малий. «Загалом чотири Айгони». Дунк пожував, ковтнув і відламав іще хліба. «Навіщо ти це утнув, аби взяти на кпини недолугого заплотного лицаря?» «Ні, очі хлопця наповнилися слізьми, але дивилися мужньо і прямо. Я мав служити зброєносцем при Дайеронові, це мій найстарший брат». Я навчився усього, що має знати добрий зброєносець, але Дейрон поганенький лицар, він і на турнірі битися не хотів, а коли ми поїхали з перелітку, він утік з почту, але не додому, а просто до Ясенброду, гадав, що на тій дорозі нас ніхто не шукатиме. Це він і поголив мені в голову, бо знав, що батько по нас пошлють. Дейрон має зовсім звичайне волосся, таке собі русяво буронатне а моє таке саме, як в батька та Айріона». Кров дракона, – мовив Дунк. Кожен знає про срібне з золотом волосся і волошкові очі. Тупіший закут замку Дунк. Так, отож Дайрон його і Хотів, щоб ми сховалися до кінця турніру. А тоді ви подумали, що я при стайні служу, і... Він опустив очі. Мені байдуже, чи битиметься Дайрон на турнірах, але я хотів служити зброєносцем. Вибачте мені, пане, дуже прошу. Дунк поглянув на нього і замислився. Він знав, як це – бажати чогось так сильно, щоб зважитися на будь-яку брехню, аби тільки наблизитися до мрії. «Я гадав, що ми з тобою схожі», – мовив він. «Може, і справді схожі, але не зовсім так, як я гадав». «І все ж таки ми обидва з король берега», – відповів хлопець з надією на примирення у голосі. Дунк зареготав. Еге ж, ти з маківки, а його нового пагорба, а я з його подолу. Знизу нагору не так уже й далеко, пане. Думку вкусив цибулі. Як мені тебе називати? Ясновельможним паном, вашою милістю, чи ще як? Придворі саме так, визнав хлопець. А де інде, пане, якщо хочете звідти яйком? Що мені зроблять яйку? Мій дядько хочуть бачити вас, як попоїсте, пане. Дунк відсунув тацю і підвівся. Годі попоїв. Одному принцеві я вже загилив по зубах. Не хочу примушувати іншого чекати.